ام آبات این خیل الحدیث کتاب الله و خیل الحدی محمد صلی الله علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تیبی لمرأتیوند او غسلها من المحیث استعمال لخوربیر زنانہ پاراک کلے چاہیدنا نوصل قید دو ترجمتل د در محقی صرفت بحیم دی، دو کدام صلید نظافت شروع شنید، و نظافت دو دمال شجن فکار جنید، موطر رجیم لہوکی دو میعطیر رضی اللہ تعالیٰ دی، مګ به مڼه کې دی شو چې موږ کو کومرباندې دې درو ندي کین ورغوي باندې تل ورمهشته د صدې او هداي کدا کې راځي پورې کوم باندې پدې کوو وي وني سمالو سو به مسوغا رنګا را جاماتا بارا وندو لیکین د پټو جاما شادوی تزین د مړه نه دې منګ ته یا درا کړی او د وصول په واخه کې صفائی په واخه د هیز نه چې کله یو وصول کوي منکه د هیزنه ستوکا د کوستي اسفارنه د خوږویې د اسفارنه ستوکې ستې او موږ شو د اتباع نه ځنا ماتارجم له کی چم خبهه قابلیت توليدي یو پدې کې ما سره د خيداع ذکر شولا خيداع امتناعن زینت بعد ففات روزي خيداع د زوجي په څو یوه باندې کو حاملګین پرودد عملی فورې او کو حاملګین ټول مسټه د پردې وی نو قدمه مدخل بهوي او غیر مدخل بهوي او سعیدوي او کبیره وی باکروی او سایبوی او کو دا زوجا عام ود نه یيني چا مې یو قول امام بحنیفانه چی پا صغیره شداد نیشتی. یو نیس بات اگر دا هم شویده چی پا اگر زوجه چی پا اموی پا جمهوروی چی زوجه آمو هم شداشتی. اگر امی ولدا و من که حنوانو پا غیه شداد نیشتی. او کم و تلقص الى صورنا او رحنی کوئی پر احضار شده ده حکم نم دسی نقل دی او بسود نم نقل دی او بوده نم, نم نقل دی. امام اشعفی صحتم ده منصوب دی. باژی ویجی نا کم و تلقص الى صورنا احضار نشده. مالک دی دسته. کمانگویو جلال <سؤال> متعلق صلاح صبح نظیم نفقه قیده او خحالت عیدت کرده ایرکو بعد این قضای العیدتی هی نویه بحیقات نید دیکی حال دیکی روشو ایک حال پتویب کو خوجوی شبان دی آخو موتقن ممنوع دی حتی چی مؤتَیب خراق فراک دی دین محمدان صلیتی تکد اللہ جل شان و شان دی نصاباندی حسن صوت او تیبو د هزار اثر قی مخاصیل په د هزار اثر قی او د زيب قوم دی چې په دی قصل قواریز دی قصل قواریز کو آغا حسن سود دے کو حسن ریواز دے کو حسن تیب دے اس طب خبری پا آکھر بعد نو خوشبوین اما مکمل دانس بل خبره څو به مسغعات چې کوم د تزئین د ده. او, ده ده ده أو ده ده ده ده ده رنگ ورکله شي د تزئین د ریغا سفارا دا مونږو او کوټه دې د سیرامغو چې د تزئین د فارانه یې خودو حلوالي او ذخیره د بچاو د فارې د 10 کرور رنگ دې ماخه بخل کوته او استاسو سره کرورنګ نه پېژنې یا بل د څېرنګ دیل کړي سمکه دینه جاما نه طاقت کوي د دې وې نه چې زړخې نیګنه دې ګوندې یمن یو خاص په تم ځای دی شدا پټادارو او په ریبه کې لیکر وی خدا د تزئین لپاره نه او دنيوی چې د کې چې کوم ورو په تل لګیر وی نو دا وډی دی په میته کې رنگ د دې وخت کې تاسو ته یوه مرته چاندا خبرو وکړم او مرې مونږ د تعمق نومني کوي شو دې یې خپله نه کول خو رانګ لا په وولت او کشوي په ارتې هو روان را غي پهم زي سم را غي ديو ماګه د همدينهم را غي يو دو تم جفار وي په يمن کې دی يو پساښه باندې يو هم دي ها يو حكم په يمن بل په حمدان کې دې او کېстаў د قاف او د کټې د قاف سره د وون سره دی دا د عربو یو کفو یو و نو لک ده خوشوی له اصفاده نو ته استعمال ولیکي ده دې لپاره چې کوم بدوی د مسجد ارحت نشي دی نهي مسرو خدا د مه خير کوم بدهي چې هغه دې آخر کې د ریوا او دا وزان نو څخه له راوال فقده به تتبو ساده شوې چې چار داروي نقل کړې دی وینا عام ان څوکي هی شام ذکر دی موثن کتاب تعالی کې داو موصولا نقل کړې ګرمانی ویداد بوخاری نه تعلیق دی دا هم احتمال لري چې دا موسویي په سند د احماد نږدې باندې او بنا بر تقدیر د شام قول نقل قول د تقویات په او متابېدې تقویات تیرا کوي هو باب درک ما کنه خو لا تهره اور پر સેવા وو او او موسنی پی دو باونه و یو با بي و دل ک نفس حاجت طهره من حفيز او دل ذکر کا واقعه پتاپته سلو و تاخذ فرت تنفلت تنفثا فرثتن محمد سکا مونسی فَطَتَتَذِوِرِ نِحَا اَسْهَرُ الدَمُّ دیتیم دیتیم باب بجاک بابو غسل المحشیز، غسل المحشیز، غسل المحشیز، غسل المحشیز، موخ کی کی فیتو، دلتا نفس غسل دیم باب کی، سکدا اتراز نہیں چکر و علی شرام تقرار او تبا غونزهه هيده ده جنزه فاطمه صدیقي خو ظاهر کي اشكار ده چې مصنفات ترجمه المطالب کې دل کل مرقه نفساه دي کړه ده موږ ترې يم درو کې يو لفظ راکيوږي په ادري مې ترس پاکشریت آسلویتیراز کنید. تاگیش آزالی چی موتر جمالی رکی صدت بریوی اثر ادم جن کنید. اثر ادم پسی چلی گی خدا ادم زیر کئی کنید. اثر اچ زیر که خقدر زیر کئی دا حدیث نقل کړی کوم مکمل نه نقل کړی مکمل د ابو مسلم کې حالت فرضای شریف ثم تصب على راسها فتذقها دل کن شديدا فتذقها دل کن شديدا حتى تبلغ شؤون رؤسها شؤون راسها د شیومو غای چو و د هیڅ تو یختول سیموري هم سني د غره وټن د کلکاو زکه چې دا پروته تاسو پرې تو او ابراهیم ابن مهاجر کړي تم سني پو شروط برابر نه دي د سیدی جنري شفدي شروط نه برابر مصور مِ صفیاءن امیه چه صفیه را مراد صفیهن اصفیه بیندشربا مرادنا این امراتان دلتا هم ذکر شولو دیم رویت کے دیر آجی این امراتان دا خضا ذکر دا پتان لگی چه دا دا مو سمانه دا خدیدی کی أكثروا إذا أسماء بنت شكل أسماء الذين دينت شكل وتأخذ في ستاً وفرساً زمید فی اور پطیر دے قسی تول سرزمید او ممصک او کرہ ممصک اور استہم رضی ممصک متن دوسر ہم دیم ميس بلگ درشی بی. تو قرائج چه ميس بلگ درشی بی. او کپر تشدیس تنیشی موم سکتا دبایو فالنا دیش محفوش کرشی نووم مانا دا ميس بلگ درشی او کوم موسی کا شي موسی کا باندې ونجي دي ني او په ستن مامکا یو ټوکړه ځڑا نو ځړې ټوکې کې دا کوي چې یز په لري تهزوي او سکیک لفظ هم شره د ترانی کی خوزی سکیک بندون که اینیل فرصا و فرصا حقا تکلویتا ویچی ده نظافت د پار موسمالی سر دوالای نوی ا چموما فک شنو مس په دې کې دري را ساده وکړه کې پټه ته ور ومعات ير رضي الله تعالى عاتش بليلوه. طاقعه محكرا يهتوه لكنا قالا قلنا ننها. نوچا عماني قولنك رسول الله صلوه ماني قولنك محوين دي. وغيوما صلى الله عليه وسلم ونجللقا قلنا ننها. ها اتباع الجنائز. انه مينز دا ازينه دي. د دې تحقیق په ان کتاب الجناਇز کې تکوم. آلته مې حکیا خبره غځای کړې. کله مې اعظم عليه ما كنا نحاولم اعظم علينا. دې ته اشاره کړې دا چې د اتباع جنایس پر متدیدی د اصول او لولو دا هڅه کولو. په صحابيات کې د نه فقهي د رساله څنګه ات کو مت منت او او موصود مینه فې، خاطنې شکو دی. ومن مې فایټه زغت حای دی زه انته مراح کلام. ما چې د خپل اثر سره نه پیګې. تاسو د دې خود تطهیر دار جی ریجی جی رکم جی نجاست آجی نا نجاست خود قدم الحرد آگری قدم الحرد چیم جاست قدم حرد خاصر آگری انتقال للا جن و ملیون بلاغت دا حد خرطو په ماته اچا سره دم چې څنګه په روایت باندې یې نه ملاحظه شو دغه پاکه وکنه عمر مومنین په دې روایت کې یو خو خو وی چې خاص کار تحسین د غسل المحیض کې ورداي غذت پیدا کوي او یو حیوه مستقدره کیدهونه چې دا د د تولید تناسل د چې نه ده نه د یی که هوس په بلا شېکې د زه واصر نا ساده خو بعد نوصله په شیند وصول کې دا هم مړ مړ شولای پکا دا ودوم بحیانته پکا دا څنګه دین ځان وونکی زان ته کولب کای دي كي. دا هم کتوا لري غل دا مشه د خپلې نه او بده ته ورته ودی شي نه ودی د دیو یا نه دیو او سرغان داشي شي د شګران له ساحه پاره د شګدانو ساحه جای کوي شه په دی باندې حیا غالب شنو ورزان نشي که تعلیم باندې کوم پکاځ درنه فوجي هغه معذور کانه پکاځ درنه واخیوسه 1000000 1000000 وای وای وای ایا ټول هغه دې چې موږ فإن إلو لأني أمديت لأمدلت بعمرة فهل بعض بعمرة وعلا بعض بحق وكنت أنا ممن أهل بعض بعمرة فادرة من معرفة وعن حيثا تشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بأي عمرتك وانت شكي وأهدي بحق فإذا كان ليلة الحصولة أخر مياه قد أعطينا عبد الرقمان إليان لذكر مخرجته إلى السمان فعال في ذلك حق ولا أسمون باب امتشار المرأة عند غسلها من المحيط باب النقض المرأة الشعرها عند غسل المحيط ما صليتنا زعفت في المنطقة وأخيرهم المؤمنين بمحكة تصويرها حجة الرداء فهم قال لا جل دا په دې مرادي مو مطالعه کړو دمته پر دې خبرې په دې کې موږ تک شولې شه یې تاسو ضمانه пеשי کولم به احتمال وکم نه пеשיږي пеשיږي کنه شه نه پیږي نو ورته څنګه وکیا هم چې تیری پرمانه باندې نهږي کوم او نو غوښته یې څنګه یې ورپوره کړی بے پمانہم پیشویا او تمه تا او ته برمتي مانس د ام ما تمتود هم دي کړو مان نه دي څنګه یو بے پچره حج یو چم خبره قابلیت وجود د ام المؤمنین په دې روایت کې یو خوبتې دان اور کړي چې وصول ین اوت زان لدی اوسل حید زان لدی اوسل دناظ فضان لدی د ام المومنین دا عوسن دناظ قد فارو ین یافتو ن حیزو یک انقطاده نو راغری په حالت د او دې احرام مقابل اقاماتو کچستا احرام د عمره ختم شي نو احرام بد حیقته تما تمیز د په وړانده دې حدا پھر یکل ورتیه اول بتوافقی د تواف نه رسره رکعتین د توافقی بیره نه توفو مروه په د رمې کې وسايي وو کی لرب حل کو کی د دې اعلان حادثه ولې مؤمنین چې په بیت الله باندې نږدې کېدنه څنګه تاو کړې ده کی خو به ماټې کې وو نږدې بغیر د طواف نکيګينا صائمو اوفدا قطابانه اُم المؤمنین رضی الله تعالی عنها دریان ناس نور خلق تو افنا موکلو صائمو کله هم اُم المؤمنین کو ساجو بو وصل عجودا و شروعه اعرفه نجیفه اعرفی تطوه <متحدث> مینه تطوه اول فتح نهام اشپا مینه تطوه سالکه نهام وزر هزمانی ده اعرفی تطک ده اقوک اعرفی مانی <متحدث> فرض ده بیش بیل مطلیفی تره تطک ده مسجد حرام سو زیکر بے مینہ ترہ تک دے دفتر پر روانہ او دا احرام په حالاتو کې کیږي د حج apparatus شروع شروع رسول الله صلی الله او په مويه د گئی کې لایي لشنو دا, دا احکام کول. تکول سجدا غد شان سمناسبه ای عبادت او اقوال او خلق تاوی خلو عنی خلو عنی مانا یادوی مانا یادوی مانا یادوی سوچه دا اغد شانس مناصب نوو اللہ اغاپو محاد المومنین کی پیدا کورن اللہ ام المومنین اعشا هم پا دی محواری کی واقع اکلا پا اتدا او صفیه هم پا دی واقع اکلا پا اتدا کی سپا توافیز زیارت مرتبہ معلوم مشی او توافیز ادامت هغه معلوم مرتبہ وی معلوم مش رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته حکم وکړو چه دې عملینهم د غشاتې وزاږه چې توافنده کړي سایه نه کړی کوم څه وسوړه ځان مين زادره او احرام فرحي نه منافي نه ځکه دې کې بيت الله او تماسر هي جي احرام به توتړه پیرمه نه ناتاله شي او سالبه را پیر تر شي او خوږاره په دې پوري شي به موذلفي در شي قيام دمذل شي او هم برابر شي اfter pora jaiam rozashi jam da bawi de ba da hagana rustad da meta mato de awamushi ko cheri bil faro taqdir ta pakashwi lalabashi tafe ziarat bo ki da haj afazer qurashi umra ba be rusta ke allah re patish او کو دی یم رات 30 د جمادات نورس طاقا شوی انتظار به کې صفائی وکاله ورفلا طواف زیارت به کې د حج پاره او دا غنه به نور حرام وتړي زميني حج ته به دې او دا غنه به او ای حرام د عمره وکي غمافات عمره دا د تی به ټول په څه دا ورسره په دې باندې بایاله موسنفو نوذ المرأه شرحه عند غوث المحشين هم ذکر دي آیا کان څه په ولودله په دی کی ضروری دي ابن عمر ابراهيم النخعي او زرا کو غوصل مې په شک کې کومل جنابت کئي کاونسي دستی دا و sôi په غوصل محیذ کې نو غوښه لازم دي ها غوصل جنابت کې نه لری جمهور وی ایبرات دې د اور ثور هرې چې یاسو یې حاكم دې دا وره دي دا اقول المؤمنین عشیده دم سلم د جادید دې دا مالک دې دا عام د کوتين ور ودې دا مسلمان کروی دې مسلمان نقل دې چې رات د زننا ع د ظاف سر راسی د سر کو د ټکومهه په د غ پهجن ح د لا نه ان یک را سرهسی دا کادي ک درې لا په سر واړ. aka hadith ban ya amal de dil ta che ro sur al islam hukm kray re ta ko mandi se mal uluz qaum soos uluz lo da re da para ke amde munafiq یو غسل <سؤال> یا یختین زلدہ <سؤال> تام د منافید احرام سره ولې حالت د احرام کې زه سره غسل کولی شي اذبہ ته یختہ جی دې د دې سبا کار ندري یختین زلدہ د منافید د احرام سره کرښې دا سر غمنځي عادت د دې چې سر کوم زول په وختي اختوږي رسول الله صلى الله عليه وسلم وکړه حکم یې تکړه ای ودا او صلی الله علی نما كنت تمت ات كنت اول حدیث کی او دی دی موعفین ال الادار ذل حجہ و برابرای د میشه ذل او رسول الله صحیح مرحبا هند ذل عمرتین علی هند رحمه الله و شې ده او رسول الله صلى الله عليه وسلم وې کومه فاطمه فدیه اي هله به او مکه ام المؤمنين حرميده باب اکیف حقان ابباد الحصیر کی <شي> لا نراء اللی الحج، لا نراء لا نراء اللی الحج اولنی باب اکتا صنعی مادمها، لا نراء یا لا نراء اللی الحج او دلتا دعوی خبری اوم الممين دارویت شدیم ماتن بایت باید الهیر خورد. دی که چراب دی. رویت دعویت رویت مرمیم ناقا احلا نازی عمرتن رجیم رویت رویت رجیم لامو حمد لیلہ دی عمرتن او بلل رویت رجیم لانس قدر الحاج لانرائی لانرائی لالحاج یورا اکرازی لبین ابل حاج، یورا اکرازی محلین ابل حاج، برا پریشای نید برا، ایسے پل حمل باری کے لان نگونہ کی حوار اکھئے، ایسے بیز اوقت توجیہ دم دینینا محکی واید العقیق لادی نور سیدلی احنا منی افتر واید العقیقنا تجلیدی دا غزیبو لیلہ نرای اعلان دو عمری سرنتو تصورنو واید العقیق شرعو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی تایین دو عمریم بید عمرشنو او ظاہرہ دادا واللہ و عالم روز تا کتاب الحق و تفسیر داشی شدریا خلقو الزہنیت داشو چپ دی آیام کی عمرک اول افجر نفیجو دے افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر افجر دی جاہلیتنا دا عدد رسول اللہ اسلام د احرام دا حج کرا دے صحابو ہم احرام دا حج دے دا اللہ صرفنا حکمو پر اسلام تارچی پر دی ایامو کی تاثر دا احرام دا حج عمری تنبی بس پر احرام باندی تا سو توافق کیدو امرید فار او ساری وکي او سر وخر وای بے به حرام وکي د خدا حکم ده ها چا ده فار او چې دا او سه هدايان خدا ده چا ده فار او چا شه هدايا وي د ها وی حرام د اندري مږه او پادایو باندې غیدا امرید احرام نه مشوتله سن نحر حدایا pore نحل حدایا چراتو و دا خطر رسول الله صلی الله علیه و آله وی ځان چرره کوی څو د پاز شوت حدایا او توله رسول الله صلی الله و آله کثارات کداه حرام مونږه تناقل کئ خلق رسول الله صلوات تکتل چې توجه په احرام مونږه تناقل کئ حضرتوهم طواف او سعی او خلقو رسول الله صلوات هم نو څوک علماء نه موجود رسول الله صلی الله اسلام فالمعذره پیش کو فاین یریتی ما لولا انی اهدیتو کما هدایا نرا ما کریلا علی الحجۃ العمرہ ما بهم احرام دو عمره کردو لري هل بعد عمره و هل وقنتوانا من من حل بعمر هذا كما صحا يا نو نو د دیو ینا زمای حمد عمر شفادر کنی معرفونا حید دادم یم ها فاش قویته فبعدته حتى یاد کان لیت الحزب عکرد چدری گستان شپواهم او نگرام کوی او کاروان اخر اج تو نو زو و اتلم تن ان فاهلكم بعمره المكان وعمرتي حجت مرتب قال الشام ولم يكن في شيء من ذلك عدين ولا صوم ولا صدقه ده شام نپک ناشتا خبره ظاهر شوي شام شوي د می تمرمطو خو وقایي کریم ف سا سائد په امام تعمت تابع د رحمت الحج ها ف مستي څنګه ځای په تاسو حدې دا وقانه او مخکي حزي ذکر شوی او پای کې د رسول الله اسلام د دې په ترخ اندازه ځکه کړه یا ا دې حبس و شي شايچي شانت په دې د اتني د دې دا مسربې شانت نور اسوري يه وي مخت دایته دا نو رافض دي احرام چه عمره تنقل شم حج احرام تنقل شم فديك صوم صدقنوا ها دمي تمتو فزان لسي يادامن شلا چه عاديه صوم صدقنوا ده وا سيت كده دا تو یي لګبې دې کار سره مؤتنیب دا با وذک او ترجمه مطلب دا قرآن کال او وذک او ما ترجمه ر وکي د تقدید مثلی ذکر کئ چه پرحیم منه ملک مقرر و یا ربی ن یا ربی یا فضا یا ربی مو بغ مرقوم کی یا صارا او مقدر شی فیز اراد لان او کهو نقالا مالایک و طوی ذا قدر رزق و ریزق فره اجاز فرق و حبتیم محی آل تدای کتابات و شر حيث الصلح حاول تاسوی الفاظ وتفسير و اوری بے وقار و تیشی بے وقار و کویشی ربط غراظ دایو سکیو من په پوره شی هغه ته مخلق کوی او خلقت د نه پرش چې خلقت نه تامر خپوري خلقت نې تام شو دې پکې خلقت تام او خلقت علا تام شي چې سور ورکه شي تورات انسان خلقت نې خلقت تغي ایب جن نیو غیر مخلقہ خیرقات غیر مخلق دائی چی ایب جن پیدایشی محیب پیدایشی خیرقات آگی چی پینیت برابر گیو غیر مخلق دائی چی اگر بیتی مرا گوزیگی الفاظ <سؤال> مانا شولا رائی فاقش هر چې دې په ذکر کې حکمت او ربت څنګه جنانا د مهاوارې د وینا په تکلیف او حکیم حکمت په ذکر شو سید دې مهاوارین د انسان د چکو د کې مافادي شي شي استعمال شي د دینه انسان حځا جوړیږي دا د انسان غذا ګرځیده وچی نو دا د خپل ویچره په دیکه ته صفه راشوږي نا ماهوري برابر اخر فقط برابر ماهوري برابر نه په دې زمين کې بلایو او محتلهم مالومه شلای چې خرقد انسان چې ما هو راینا رايي د حامدې ان کې لا هي سدي یعنی سدي دې کې اصلارت محققین وای كذا حاملي كما يلي كذا ذا حيز هذا حيز هنا كذا هذا كذا حاملي ده حمل جزغردي يعني جزغردي رضا بن حنبل ابن منذر یو قول دا دې ته حدیث راڼسته دي دا د مخدې دي مای مای مالک ما یو قول لاهوم راغله دي کوې کدا حالات راغلي نو هیڅ متصور کیږي زکار پا افتدا کی اینا دمان نلگی او پا اینتحاک کی اینا بیعظار گلجی نبی استحاد پا دی زمن کیوا بنا مسرہم مالوم مشرہ انسان کم مخلق وی ایک و غیر مخلق وی او دا انا تیدایشی نو ینه کوا یوست د د نېفاس ثابتې ځکه هغه نېفاس مهवानिवا دا هم هغه حالات دي حامل دي اختلاف در سانفقر سانثقل پقای دي چې خلقت کې خلل کېدني او چې حامل ده غیر نوین استبراب کوي خلقت کی خدل پیداان نشی او اشتباهم رای نشی حدیث رجیب اشتباهم رای نشی نا معلوم شلائی چه یا علم ما فیو حام یو علاتیی سعادت من لا تمعلم ده قائم علی ا بېګیو اوسه نه بابا که پته یې بحاله به ها په کله کې د حج ورته یو څه ویل په خلکو سره د دې په اړه چې د الله علیه وسلم د هدایت څخه مننه کړل او مننه کړل د حج په اړه فقیدنا ما کذ فقر الله تبارك وتعالى من احرم بالرمه من بدلته من احرم بالرمه واهدى فلا په نړۍ کې دا هغه وخت دی چې موږ هغه ته وړاندې کوو چې في توفرت فتقول لا تعلم ان خطط علينا في الصلوات دي بمذاهب توين القدره برغم ذلك من من قال كانه نقاده وهم ما كان كانت في هذا الطريق مليه اللازم وقال ذلك وعن عيسى بن زيد قال قال برك زي اغوال عبارت درات تاسو دې ویید بارې هر عبارت د واقفین دې دا اقبال ادبار چا موقعت کې استبان رہیه د مصحاذید په اړه استبان به اقبال ادبار او مصحاذه څنګه مادمای ماتا صحیح جوچه یا بارا فعادت مولمی یا بب اقتاد زمان مولمی افسر مودا یا بے پخلن تحری مولمی لکپورل می تاثری دیئی ایجی تاثر کنی یا نساء یبعثن ایلائشا زنانو با لغو عائشہ درجا پدیکو کورس په پدیکو سفرتو هغه ویږي چې مکه وی حتا ترین القصا چې ویني تاسو کو دجب ایمان قص شکی ویني تک واحده معنا شې قصده دا تريده من الرحیز دا دا احناف د دې لپاره چاولان او د صدنه شری اعتبار لون نیس کړي د دې کې دا د دې په مننه دی خدا دې کو صحیح تاریخ ایمه مالک رحم الله دا موصوله نقل کړي عن علقمه ابن معلقه عن امه مولاته عائشه عنها قال كان كما ثني عائشه به در ذکر شو لا او شو قصص ذکر شو اور درجہ شریچے کا باندې کور سبد پاس ہی درجہ پغمیر دا سکوندرا او درجہ پہ گھومره او درجہ پہ گھومرا یو ٹکڑا دا خلائق کي صداواز دیو دے عرب کے داشے معروف تے بجنی خبر مانی پئی کی دل مری یو خیر كاţ بوده، معمی چونین trusting تو تسانounds و ماسی عسید یا عشر هو سینام یا حراب و ماته القوس کنو فس دت دắtه بوده ما دیا استان و خين مانونه، بوده کامانون، ما نب来了، ندم هشچچن کو مط workouts از محجم تغير بوده allá، بعد ما ستناکه بنو رادی و زنان این و من runner اوستاد اغسطن زیتیزی کرو چیزی. اوزرانی پیجنی اغیخنی. مالخواه ممدام باقر دوز جمع درہن و اوپنو پیغنم اگر. شیم داو. او تیخصی مالوی مالوی مالوی. او اغسط چیزا دامی و معروف شیده. من تا کچات چیزی شید معلوم نی اغیع تعریف کئی. دا غان وروځه 80 دی مې مالیکې ماده ده نه نو نه تاسو کوو چې څه دی دا او ایزرائیل کوم نه معلومه لکه موږ ته مالین د څو دغه ترکار څه سره یو د زنانو کوو خبر ورګې ساتک څه کوي دا څنګه دا څوک څینو غته دا څوک تو کوې سپینا خاوره ته دل وايته مالي وره تو کوې نه دایو دا وروته کې چې په انتها پنقداد دا خوشاله معلومه ده هغه په دې خبره قابلیت توجو ده و بارغه بنت زياد می صاحب تنه لسان يدعون بالمصالح چراغونه طرف کوي مين جواب لې نه ځو نه له کور مولويږي چې په مېځه تنا مزان کې دی دای چې په او کو پاکه شو مچي رو یو نسمانو چې د رسول الله صابو وخت نه وو دا دانانا دې دې تا مو کې بي دې سان تکي کوي دا کملور دې دې صاحب کملور وا دې ولونه وي امه کلسوم امه حدره تا محمد ام النساء غائر را شه دا مسعده په نعبد بردا په صحاديات کې دې تمرکز درته څو کې رواني کول څومره د عمر مطلب د عايشه کبې زه تکلف جوړو ندي په کار کوچې دې بل زنانا پاک اشلا خوشنه نگه کره پیشمانی تیم ده چه خوشکه سوا راهی دارو جنی ودیشه کنیشه. امائی محلی که شاپشی احمد وی آو رو جنی ودیشه. او دل ملی که محلی شوین وی نا دارو جنی ودیشه کنیشه امام م از دمونسی وې او ی دې مونثیا بیره قظیمه فستیوانه امام ابو حنیفه وې کف اقل مدکن قطاره غدوا نو غسد واجب روز سبب بیره وې نشي او کثر مد باندې وا خيزه تاک دي کې اوس د رسول کیره د مؤمنینو اجازه نه کولای دي چې کیم دې تاور سر باب لاطب الحائض باب نوم الحائض کوم دي نه ورثالې یږه انا مالو که دا معلوم کې چې بیٹه بم سبق تاسو سره مې نه دي